Розділ 32. Мартін Селен звивається і корчиться в чистій поезії болю. Сталевий шиб завдовжки два метри ввійшов у його тіло між лопаток і вийшов із грудей, простягнувши тонкий, наче голка кінець на цілий метр уперед. Чоловік митиляє руками, але дотягтися до нього неспроможний. Шиб бездогано гладкий, і його спітнілим долоням та гачкуватим пальцем навіть нема за що зачепитися. Попри таку відшліфованість, на доторк його тулуб не зісковзується, поета нашпили надійно, достоту як метелика для колекції, він не кровить. Через кілька годин після того, як крізь полуду шаленого болю здоровий глуст повернувся до Мартіна Селена, він думає про це крові немає, зате є біль. Отак, його тут аж занадто. Понад міру, навіть у зіставленні з дикою фантазією поета, про те, чим є той біль. Біль понад людську витривалість і межі страждань. Та Селен витримує. І Селен страждає. Він у тисячний раз верещить рваним риком, позбавленим змісту, мови навіть непристойностей. Словами не передати такої агонії. Селен верещить і звивається. Трохи пізніше безвольно обвисає, і довгий шип погойдується в такт його круговим рухом. Над ним, під ним та позаду висять інші люди. Але Селен майже не роздивляється їх. Усіх їх займають... Лише власні кокони агонії. Те пекло крізь, силен, по думки, цитує І Я довічно в нім. Та він у курсі, що це не пекло, і не життя після смерті. Так само він у курсі, що це не якесь там відгалудження реальності, що й стерчить із його тіла вісім сантиметрів органічної сталі в його грудях, і все одно він не вмирає і не кривавить. Це щось і перебуває воно десь, але це не пекло і не жива сутність. Час тут лине дивно. Селений раніше знав, що він може розтягуватися та сповільнюватися. Агонія оголеного нерва – кріслі стоматолога. Біль, викликаний каменем у нирці, в лікарняній приймальні. Час здатен практично спинятися, наганяючи жах на стрілки біологічного годинника. Проте навіть у такі моменти він усе одно продовжує бігти. Пломбування каналів закінчується. Нарешті вводиться і починає діяти ультраморфій. А тут навіть повітря не ворушиться за відсутності часу. І біль – це гребінь та шумовиння хвилі, що ніколи не розбивається. Селен вирішить от гніву та болю. Звивається на своєму шипі. «Прокляття!» – нарешті видушив він із себе. «Прокляття трясся в богодушу!» Слова – релікти іншого життя, артефакти зі снів, якими він жив до знайомства з реальністю дерева. Селен тільки наполовину його пам'ятає, як наполовину пам'ятає, коли його сюди ніс ктир і, настромивши на шип, залишив тут. «Боже!» – вирішить поет і хапається за терен обома руками. Намагається якось підтримати свою чималу вагу на ньому, але цим тільки безмежно посилює свій безмежний біль. Під ним простягається ландшафт. Видно на милі навколо. Це завмерла діорама долини гробниць часу та пустелі за нею із пап'ємаше. Навіть мертве місто і далекі гори відтворено в пластичній стерильній мініатюрі. Байдуже. Для Мартіна Селена існує тільки дерево і біль. Вони не розривні. Селен шкірить зуби, від болю посмішці. У дитинстві на Старій землі вони замаль Шварцем, його найліпшим другом, якось потрапили до християнської громади у Північноамериканському заповіднику. Повчилися їхньої неотесаної теології і згодом часто гнули кирпу над розп'яттям. Юний Мартін широко розкидав руки, схрещував ноги, піднімав голову і промовляв. «Боженькі, ціль вже все місто видно!» Амальфеу відповідь просто вибухав реготом. Селен верещить, Час нікуди не йде, проте в якийсь момент розум Селена повертається до чогось подібного на лінійне спостереження, одмінне від розкиданих оаз чистої, нескаламученої агонії в пустелі бездумного конання. І в цьому лінійному позачасовому сприйнятті власного болю Селен починає бачити хронологічні рамки. Спочатку брутальна лайка додає його болю чистоти, крик завдає му, але гнів очищає та прояснює. Потім у моменти виснаження між криком та чистими переймами болю Селен дозволяє собі думати. Спершу це спроби вишукувати, повторювати хронологічні параметри про себе. Будь-що для відокремлення однієї 10-секундної агонії від наступної. Селен помічає, що спроба зосередитися трохи послаблюють агонію. Вона й надалі не стерпна. вона й надалі на подобу вітру розганяє уривки справжніх думок, але все ж таки менша на якусь безмежно дрібну величину. Отже, Селен зосереджується. Він верещить, кобинить і звивається, але він сконцентрований. Оскільки концентруватися особливо нема на чому, то він зосереджується на своєму болю. Як виявляється, біль має свою структуру, свою схему. Будову складнішу від Наутилуса Помпіліуса. Елементи бароковіші від найбільш законтерфорсеного готичного собору. Мартін Селен вивчає структуру свого болю навіть під власний вереск, і він розуміє, що це поема. Селен у десятитисячний раз вгинає спиною карк, шукаючи полегші там, де її взагалі не буває. Проте цього разу в п'яти метрах над собою на такому самому шипі бачать знайомі обриси, що звиваються в неймовірному подові агонії. «Білі!» – думка пронизує Мартіна Селена і в одну мить йому перехоплює подих. Його колишній сюзерен та покровитель витріщається в безвидну прірву, осліплений болем, що осліпив недавно і Селена та ледве-ледве повертається, ніби відгукуючись на власне ім'я в цьому неназваному місці. «Білі!» – гукає знову Селен, і раптом втрачає зір та розум від болю. Він зосереджується на його структурі, відстежуючи його схему, ніби окреслює стовбур, гілки, галузочки і шипи самого дерева. «Мій володарю!» Селен чує голос понад вереском, і вражається, що і голос, і вереск належать йому. «Замріяна істота!» Самому чителю поглянь на землю, яке ти благо там, хоча б в надії чи пристановище для себе знайдеш. У всіх є дім, у кожного свої утіхи і муки, злі й високі вчинки, і кожному свій пай. Саме страждання, сама відрада, всім своє. І тільки сновида дні свої безжально трують, караючи понад своїх гріхи. Йому знайома ця поезія, вона не його, а Джонакіца. Чоловік відчуває, як перебираючи словами, він продовжує впорядковувати показний хаос, болю навколо. Селен розуміє, що біль його супроводжує від народження, такий от дарунок усесвіту поетам. Це фізичне відображення болю, який він відчував і марно прагнув покласти на вірші, пришпилити прозою впродовж усіх даремних років життя. Це гірше, ніж біль. Це нещастя, бо Всесвіт пропонує біль геть усім. Снавида дні свої безжально трують, караючись понад свої гріхи!» Селен це викрикує, але не вирішить. Ревище болю з дерева, радше душевного, ніж фізичного, на щонайменшу частку секунди стишується. Посеред океану окремішніх болів з'явився чужорідний острівець. «Мартіне!» Селен вигинається, зводить голову, намагається зосередитись крізь туман болю. Сумний король Білі дивиться на нього. «Дивиться!» І сумного короля Білі вилітає хрип, який по нескінченній миті Селен опознав як «Ще». Селен кричить вагоні. «Осе дух, який панує, осе дух, який страждує, осе дух, який жахтіє, осе дух, який гиб'є. Духу, на кін ставлю уклін, щоб крила твої розв'язати. Духу в жазі зрю в небесі на примарні твої майстрати. Невелике коло тиші шириться ще кількома сусідними гілками та жменькою шипів, Зі своїми людськими плодами в критичній нужді. Селен підводить погляд на сумного короля Білі і бачить, що зраджений ним сеньор розплющив сумні очі. Уперше за понад два століття меценат і поет поглянули один на одного. І Селен показує повідомлення, що привело його сюди, через яке він утрапив на цей шип. Валадарю, пробачте. перш ніж Білі встигає відповісти, перш ніж у верескливому хорі захлинуться будь-які слова. Повітря зазнає змін, відчуття зупиненого часу зригнулося, і дерево затрепетало, ніби все разом провалилося на метр. Селен вирішить разом з іншими, тому що гілля гойдається, і шип, що прихромив його, рве тепер нутрощі, наново шматує плоть. Селен розплющує очі, і бачить над собою реальне небо, реальну постелю, посяйні гробниці, подову вітру і свіжий плен часу. Муки від цього не поменшали, зате в голові просвітліло. Мартін Селен сміється крізь сльози. Мамо, глянь. хіхікаючи, кричить він із металевим гостряком, що на метр стирчить із його понівечених грудей. Звідсіль же все місто видно. Пан северне, з вами все гаразд. Важко дихаючи, стоячи навкарачки, я розвернувся в напрямку, звідки пролунав голос. Розплющувати очі було боляче, але нічого не може зрівнятися з тим, що я тільки но пережив. Вам потрібна допомога. Поруч нікого не виявилося. Голос долунав із мікрододатка, що зищав у півметрі від мого обличчя і належав, можливо, комусь із охоронців будинку уряду. Так, відповів я, спинаючись на ноги і струшуючи гравість колін. Усе в нормі. Раптовий біль. Ми можемо вам надати медичну допомогу за дві хвилини. Ваш біомонітор не зафіксував жодних органічних проблем. Але можна... Ні-ні, перебив я. Усе в нормі. Оближте. І залиште мене самого, будь ласка. Мікрододаток чкурнув геть, наче знервований колибрі. Так, пане, просто гукніть, якщо знадобиться допомога. Сад і надземні монітори дадуть вам відповідь. Геть. Я рушив із саду, перейшов через головну залу будинку уряду, переповнену тепер охороною та КПП, і відправився мальовничими ландшафтами до Оленячого парку. На пристані стояла тиша, і ріка Тетіс здавалася спокійнішою, ніж будь-коли за моєї пам'яті. Що відбувається? Поцікавився я в одного з вартових на пірсі. Той перевірив мій комолог, підтвердив ексклюзивний рівень допуску та особистий дозвіл виконавчої директриси і все одно не квапився відповідати. На ДЗК від'єднали портали. Дуже повільно промовив він. Пустили в обхід. В обхід? Тобто ріка більше не проходить через центр Таукита? Правильно. Він опустив щиток шолома, коли наблизився невеличкий човен. І знову підняв його, щойно роздивився, що в ньому сиділо двоє зі Служби безпеки. «А я там зможу пройти?» Я махнув угору за течією, де у високому порталі висіла непрозора запона сірого кольору. Вартовий здвигнув плечима. «Егеш, але назад цим шляхом сюди ви вже не потрапите. Мене це влаштовує. Можна скористатися цим човником?» Охоронець щось прошепотів у гудзик мікрофона і кивнув. «Проходьте». Я жваво вийшов на борт невеличкого катера, вмостився на задній лаві і, вчепившись у планшир обома руками, перечекав, поки вщухла хитавиця. Потім торкнувся мені диска енергетичної установки і голосно сказав «Поск!» Загуділи електрореактивні двигуни. Маленьке суденце самостійно вишвартувалося, спрямувало ніс на середину ріки, а я вказав напрямок у гору за течією. Ніколи раніше мені не доводилося чути, щоби частину ріки Тетіс ізолювали, але завіса в телепорті справді була мембраною, що забезпечувала односторонній рух. Човен пронісся крізь неї, і я здригнувся, намагаючись позбутися типового пощіпування шкіри. Озирнувшись, я зрозумів, що перебуваю в одному з великих міст на каналах Артмінічі Помоло планети Ренесанс-Вектор. Тетіс тут був головною вулицею, від якої відгалуджувалося чимало приток. Зазвичай єдиний вид транспорту, що його можна на ній зустріти, це туристичні гондоли по краях Плеса, а серед течії – яхти з усюдоплавами багатіїв над багатіями. Сьогодні тут панував шарварок. З судна найрізноманітніших розмірів та видів захарастили центральні канали, човни пливли в обох напрямках. Кораблі-будинки були навантажені домашнім збіжжям, дрібніші плавзасоби побрали на борт стільки всього, що складалося враження ніби найменша хвилька спроможна їх перекинути. Сотні орнаментованих джонок із панни Ціндау Сішуан та річкових барж апартаментів із Фудзі, вартих по кілька мільйонів марок, змагалися за свій простір на водяній гладіні. Я готовий був побитися об заклад, що деякі з цих житлових суден перші покинули місця свого постійного швартування. Серед буйства дерев, пласталі та плексигласу сюди плави. Бігають немов срібні яйця, оточені захисними полями, налаштованими на абсолютно дзеркальний режим. Я уточнив в інфосфері. Ренесанс вектор мішень другої хвилі вторгнення очікуваний за 107 годин. Мені здалося дивним, що біженці із Фудзі заполонили водні шляхи, оскільки до падіння меча на їхній світ лишалося більше 200 годин. Але потім усвідомив, що якщо не брати до уваги відособлення ЦТК, то ріка й надалі біжить планетами у своїй звичній тяглості. І біженці з Фудзі осідлували ріку, що припливала до них із Ціндао 33 години до вигнанців, і Прос Денебідрай 147 годин. Та Ренесанс-Вектор прямували на поки що безпечній ощадливість та мураву. Я похитав головою, відшукав відносно вільний бічний канал, звідки можна було спостерігати за цим божевіллям, гадаючи, коли влада змінить маршутрики так, аби з усіх загрожених планет стало можливим дістатися з ховків. їм таке під силу?» – міркував я. Технокорт сконструював ріку Тетіс у подарунок гегемонії на її 500-річний ювілей. Але ж Глестон чи хто там іще мусили попрохати їх про допомогу в евакуації. «Цікаво попрохали ж?» – думав я. «Чи схоче Корт помогти?» Я знав, що Глестон переконана, ніби його компоненти мали намір винищити людину як біологічний вид, і війна для директриси безальтернативний вибір у такій ситуації. І який простий рішенець для налаштованих проти людини елементів корду просто відмовити в евакуації мільярдів, котрим вигнанці становлять небезпеку? Я всміхнувся, хоч і понурим вишкіром, та ненадовго, бо одразу второпав, що окрім усього іншого, Технокорд отримує і обслуговує мережу телепортів «Мій єдиний шлях із небезпечної території». Свій катер я пришвартував біля кам'яних сходів, що спускалися до брудної води. На нижніх східцях, котрі, напевно, квантували із якогось класичного міста Старої Землі в перші роки по Великій Помилці, ріс зелений мох. Сходи з часом постиралися і вкрилися поветинкою тріщин, якими єдналися яскраві цятки на камені. Геть ніби карта-схема всемережжя. На дворі стояла дуже тепла погода, і повітря було напрочуд густим та важким. Сонце Ренесанс-Вектора низько висіло над мансардами хмарочосів. Для моїх очей його світло здавалося надмір червоним і тягучим. Галас із-під навіть тут у ста метрах далі по такому собі водному провулку оглушував, а між темними стінами та нависними карнизами кружляли зворохоблені голуби. Що можна зробити? Усі поводились так, немов би світ покатився на зустріч своєму кінцю, і найліпше, чим можна зайнятися, це безцільно блукати. Це твоя робота. Ти спостерігач. Я потерючи. Хто сказав, що поети мають цим займатися? Я подумав про Лібо та Джорджа У, котрі водили Китаєм цілі армії і водночас, поки їхні солдати спали, творили якнайчутливішу поезію. Ну а Мартін Селен хоча б прожив тривале та багате на події життя, навіть якщо одна половина тих діянь непристойна, а друга фактично змарнована. Від самої думки про Мартіна Селена я застогнав. І що ж це? Немовля Рахіль теж зараз висить на терновому дереві. На якусь секунду я замислився, чи така доля має хоч якісь переваги перед швидкою кончиною від хвороби Мерліна. Ні. Я заплющив очі, зосереджуючись на тому, щоб взагалі ні про що не думати, сподіваючись встановити контакти з солом та щось дізнатися про його дитину. Маленький човін лагідно погойдувався на хвилях, що їх сюди гнали далекі кільватерні струмені. Десь наді мною знову залопотіли крилами голуби, а тоді птахи примостилися на бортику і затуркотіли. «Міні байдуже! Дуже складно це чи ні?» – кричить Міна Гледстон. «Весь флот має прибути в систему Веги для оборони Небесної Брами. А вже потім ви передислокуєте необхідні підрозділи до Божигаю та інших планет під загрозою. Єдина наша перевага станом на даний момент – це мобільність». Обличчя адмірала Сінха аж темніше від розчарування. Незвичайно небезпечно, пане викон -директрісо. Якщо відправити флот у системи Веги, він наразиться на страшенну загрозу лишитися відрізаним від нас. Звісно, у такому разі може здійснитися спроба зруйнувати сферу сингулярності, що, власне, і з'єднує ту систему з мережею. Захищайтеся, перебиває його Гледстон. Хіба не для цього ми набудували всі ці дорожезні кораблі? Сінг у пошуках підтримки переводить погляд на Марпурго та інший генералітет. Усі мовчать? Група засідає в оперативному центрі урядового крила. Стіни завішані голограмами та рухливими колонками даних, але на них ніхто навіть не дивиться. Ми задіяли всі наші ресурси для оборони сфери сингулярності в системі Гіперіона. Тихим голосом виправдовується адмірал Сінг, ретельно добираючи слова. Відступ під ворожим вогнем, особливо в момент, Атаки всього рою – надзвичайно складна задача. Адже якщо ми втратимо ту сферу, то наш флот опиниться на відстані 18 місяців часу вборг від мережі. І поки він повернеться, ми можемо програти війну. «А я й не прошу вас ризикувати тією сферою, поки ми не переправимо усього флоту, адмірале, стримано киває головою Гледстон. «Я вже погодилася з вами і дала дозвіл на захоплення Гіперіона ще до виводу всіх кораблів звідти». Та я наполягаю на тому, щоб ми не здавали їм планет мережі без бою. Тут підводиться генерал Марпурко. Лузієць має виснажений вигляд. Директриса, ми плануємо дати їм бій. Але набагато раціональніше провести оборонні рубежі біля Хеврона або Ренесанс-Вектора. Так ми не тільки п'ять діб виграємо для підготовки, але й... І втратити дев'ять світів? Глестон увірвався терпець. Мільярди громадян гегемонії, людей, втрата небесної брами без того страшенний удар. Але, божегай, це наш культурний та екологічний скарб. Це буде непоправна втрата. Директрисом позивається Алан Імото, міністр оборони. Зараз надходять відомості, що тамплієри вже доволі давно змовилися з так званою церквою Ктиря. Більшість її програм одержували фінансування якраз Глестон з махою рукою, щоб він замовк. Мені байдуже, не можна допускати самої думки про втрату божегаю. Якщо ми не здатні захистити веги та небесної брами, то флот має пройти планетою храмовників. І це моє останнє слово. Намагаючись усміхнутися якомога іронічніше, Сінг виглядає так, немов його підняли на невидимих ланцюгах. Значить, тоді в нас менше години, директрісо. Останнє слово, повторює Глестон. Ліщо із заворушеннями на лузі. Гант прокашлюється. У нього традиційно винуватий вигляд і неквапливі манери. Пан виконавча директрісо. Та на цей момент ними охоплено щонайменше 5 вуликів, знищено матеріальних цінностей на суму в кількасот мільйонів марок. Телепортом із Фрігольма були перекинуті підрозділи сухопутних військ, яким, складається враження, вдалося зупинити найгірші грабунки та масові виступи, але поки що ми приблизно не можемо сказати, коли у цих вуликах знову працюватимуть портали. Висумнівно, відповідальність за все це несе церква Ктеряк. Власне, перші демонстрації розпочали її фанатичні послідовники у вулику Бергстрема. Єпископ виступив із терміновим закликом до ГТБ, поки його передачі не зупинили. Отже, він викрився, опускає голову Глестон. Він на лузі? Невідомо, пан виконавча директрису, відказує Гант. Місцева транспортна служба намагається відстежити переміщення його та верхівки причту. Глестон крутнулася до молодого чоловіка котрого я не одразу впізнав. Це був капітан другого рангу Вільям Аджун Талі, герой битви за маю Заповітну. Останнє я про нього чув, коли його саме переводили на периферію за те, що він наважився висловити свою думку перед старшими чинами. Тепер же на його формених епелетах красуються золоті та смарагдові знаки розрізнення контрадмірала військово-морських сил. «Що ви думаєте про боротьбу за кожну планету?» – питає в нього Глестон, нехтуючи власними словами про остаточне рішення. Гадаю, це помилка, виконавча директрісу, каже Лі. Усі дев'ять роїв націлені на атаку. Єдиний рій, що про нього ми можемо не переживати цілі три роки, за умови, що зможемо вивести війська, зараз наступає на гіперіон. Якщо ми сконцентруємо флот, хоча б його половину, для оборони Божигаю, то майже зі 100% вірогідністю не зможемо передислокувати з цих сил для захисту інших восьми світів першої хвилі вторгнення. Глестон масажує нижню губу. Ваші рекомендації? Контр-адмірал Лі переводить подих. Мінімізувати втрати. Знищити сфери сингулярності на всіх дев'яти планетах і підготувати контрнаступ задля відбиття атаки роїв другої хвилі до того, як вони наблизяться до залюднених систем. За столом щиняється галас. Сенатор Фельдштайн зі світу Барнарда Зірвалася на ноги і щось горлає. Глестон чекає, поки вщухне буря. Тобто ви говорите про те, щоб перевести бойові дії на їхню територію, контратакувати і не чекати оборонних боїв? Так, пан виконавча директрису. Тепер Глестон звертається до адмірала Сінгха. Це реально. Ми можемо спланувати підготувати і запустити ці наступальні дії за... Вона звіряється із потоком даних угорі на стіні. 94 стандартні години. Сінг виструнчився. Реально? М напевно, виконавча директорі Але політичні наслідки втрати дев'ятьох планет мережі е – логістичні труднощі. Це реально? Наполягає Гледстон. М так, пан виконавча директорі Проте якщо виконуйте командує Глестон, вона підводиться і всі сенатори підхоплюються на ноги. Сенатор Фельдштайн, з вами та парламентарями – Котрі представляють інші святи, яких це стосується, я зустрінуся у своєму кабінеті. Лії Алане, будь ласка, інформуйте мене про заворушення на лузі. Наступного разу військова рада зустрічається тут за чотири години. Доброго дня, пані та панове. Я блукав по вулицях, ніби в тумані, вловлюючи розумом лише відлуння. Удалені від річки Тетіс, де каналів поменшало, а пішохідні магістралі стали ширшими. Натовп заполонив вулиці. Я дозволив Комлогу прокладати мені шлях до різних телепортстанцій, але щоразу юрба біля кожної наступної була тільки рясніша. Через кілька хвилин я збагнув, що це зі два потоки. Мешканці Ренесанс-Вектора намагаються покинути свою планету. А туристи іншосвітяни з цілої мережі навпаки пробратися на неї. Цікаво, чи здогадався хтось із евакуаторів Глетстон зайнятися проблемою допитливих телепортувальників яким стало цікаво подивитися на початок війни. Жодної ідеї, яким чином я снив про діалоги в оперативному центрі Глестон, в мене так і не виникло, проте я навіть не ставив під сумнів їхньої справжності. Коли я подумки повертався опережите, в пам'яті спливали деталі моїх снів вчорашньої тривалої ночі, в яких я не тільки бачив події на гіперіоні, а й блукав планетами разом із виконавчою директрисою та дізнавався подробиці зустрічей на найвищому рівні. Хто я? Кібрид був біологічним додатком, закріпленим за штучним інтелектом. У моєму випадку – додатком персони поверненої особистості, захованої десь у надрах корду. У цьому є раціональне зерно. Технокорд у курсі всього, що відбувається в будинку уряду та в численних коридорах можна владців людства, яке настільки збайдужило до гіпотетичної можливості штінтів спостерігати за їхнім життям, що вподібнювалося до сімей у південних штатах США Старої Землі, напередодні громадянської війни, котрі говорили про все на світі в присутності інших людей, своїх рабів. І з цим нічого не поробиш. Навіть найбільш упосліджений представник найбільших прошарків населення найнижчих рівнів вулика Утиль мав комлог із біомонітором. Багато хто користувався імплантами, і всі вони налаштовувалися на музику інфосфер, були підконтрольні елементам інфосфер, залежали від функцій інфосфер. Відтак людство змирилося із браком особистого простору. Якось один митець на есперансі мені заявив, займатися сексом чи сваритися вдома під наглядом біомоніторів – це одно, що роздягатися в присутності кота чи собаки. Спочатку ти замислюєшся над цим, а потім забуваєш про їхнє існування. Невже я прослуховував якийсь обхідний канал, відомий тільки технокорду? Був простий спосіб це з'ясувати – покинути свого кібрида і відправитися у подорож до корду магістралями мегасфери – як це зробили Брон і мій бістелесний дублікат, коли я останнє ділив із ними відчуття? Ні. Від цієї думки мені ставало паморочно, фактично зле. Я підшукав собі лаву і сів на хвилинку, опустивши голову між коліньми та дихаючи глибоко і повільно. Повз мене шурував натовп. Хтось десь до когось звертався через гучномовець. Мені закортіло їсти. В останнє щось перекушував щонайменше добу тому. Байдуже кібрити чи ні? а тіло почувається слабким і виголоднілим. Я протиснувся крізь людей у завулок, де вуличні торговці, збиваючи свій крам з одноколісних гіростабілізованих візочків, кричали дуще від звичайного. Я підійшов до Генделека з найменшою чергою, замовив смажені коржики із медом, смачну брещанську каву, піту із салатом, заплатив жінці одним доторком універсальної картки та рушив сходами вгору на балкон покинутого будинку, де й попоїв. Смакувало причудесно. Я сьорбав каву і вже збирався докупити коржиків, коли помітив, що вирування мас на площі внизу вже не було таким бездумним. Люди згуртувалися навколо кількох чоловіків біля бортиків центрального водограю. Підсилені технікою слова дрейфували над головами юрби. Янго відплати бродить вивільненими поміжнами пророцтва збивається тисячоліття. Прийшло, як і віщувала церква останньої спокути, котрий завжди була відома. Невідворотність покутування. Надто пізно для всіх цих напівмир, Надто пізно для чварта у особиці. Кінець людства наступає. Велика горе на порозі. Надходить тисячоліття вашого володаря. Я зрозумів, що чоловіків червоному – священники церкви Ктеря, як і те, що натовпім відповідав. Спершу поодинокими схвальними викриками, випадковими «так-так» чи «амінь», а потім і співом в унісон, з дійманням кулаків над головами, і лютим екстатичним воланням, м'яко кажучи, все це виглядало безглуздо. Все мережі у цьому столітті не бракувало релігійних обертонів до християнського Риму на старій землі, політика толерантності, міріади віровчень, більшість із яких, подібно до дзенгностицизму, заплутані та звернені самі в себе, напрочуд далекі від таких речей, як прозитилізм. А на загал панувала атмосфера ненав'язливого цинізму та байдужості до релігійних виявів. От тільки не зараз і не на цій площі. Я міркував про те, наскільки вільними від влади юрби були останні століття. Аби зібрати навколо себе натовп, потрібно вести публічні зібрання, але в наш час публічні зібрання відбувалися шляхом спілкування окремо взятих людей у речі спільній або на інших каналах інфосфери. Масу людей важко підігріти до подрібного градуса, якщо ці самі люди розділені кілометрами та світловими роками, а спільні в них, тільки засоби комунікації та канали Світлоплюс. Із замріяного стану мене раптово вивела тиша, яка постала серед ревища цього тлуму, а також поворот тисяч облич у мій бік. «І ось один із них!» – скрикнув Аскет, змахнувши червоною хламидиною і вказавши рукою на мене. «Він входить до закритого кола гегемонії. Один із грішників-махінаторів, що наближали день спокути, як могли. Це саме він, і подібні до нього хочуть... Що аби за їхні гріхи із ктерем розплачувалися ви, поки вони переховуватимуться на таємних планетах, які керівництво гегемонії приберегло для себе на чорний день, я опустив стаканчик із кавою, проковтком до останній шматочок смаженого коржука і вилупив очі. Той чоловік плів нісенітниці, але звідки він знав, що я прибув із ЦТК? Чи що я маю доступ до Ґледстон? Прикриваючи очі долоною від пекучих поглядів та ігноруючи, здійняті у мою сторону кулаки я ще раз придивився до обличчя над червоними одежами. Боже мій, це ж Спенсер Рейнольдс, артист-акціоніст, якого я останній бачив, коли той намагався перетягнути на себе ковдру застільних розмов на званій вечері у ресторані Крони. Рейнольдс зістріг кучері, який так плекав, і начисто виголив голову, залишивши лише косичку прибічника церкви Ктеря, яку вони носять на потилиці. Його засмагле обличчя все ще було вродливим, навіть попри курчі вдаваної люті та вираз істинного релігійного фанатика. «Хапайте його!» – волав проповідник церкви Ктеря Рейнольдс і надалі показуючи на мене рукою. «Хапайте його! І нехай розплата занищення наших осель, за смерті наших рідних, за кінець світу впаде на його голову!» Я навіть було звернувся, щиро впевнений в тому, що цей позер говорить про когось іншого. Але ж ні. Чимала частина публіки вже перетворилася на натовп, і хвиля слухачів, котрі Найближче стояли до демагога, ринула в мою сторону бризкаючи слиною та струшуючи кулаками. Вони тиснули на людей, що розташувалися по периметру, і ті разом мусили посунутися до мене, аби їх не затоптали. Юрба перетворилася на розбурхану, крикливу, галасливу масу бунтівників. Утомить її сумарний коефіцієнт інтелекту впав нижче IQ її найскромнішого окремо взятого учасника. Маси керують пристрастями, не мозком. Лишатися на місці досить довго, аби розтлумачити їм це, мені не хотілося. Натоп розділився і рушив нагору обома маршами сходів, що вели до мене. Розвернувшись, я побачив дощаті двері. Вони були замкнені. Я копав її носиками, поки з третьої спроби на мене не полетіли тріски, а всередину потрапив на мить випереджаючи загрибущі руки. Я дриманув на наступний поверх темними сходами по залу, що тхнув купою запліснявілих літ. Позаду горластий натовп трощив двері. Хоча сам будинок здавався покинутим, в одній із квартир на третьому поверсі хтось замешкував. Хідні двері виявилися незамкненими, і я їх відчинив щойно почув кроки одним маршем нижче. Прошу допоможіть, почав був я і враз заткнувся. У темній кімнаті перебувало троє жінок, можливо, представниця трьох поколінь однієї сім'ї, оскільки дещо скидалося одна на одну. Всі троє були вбрані засмальцьоване шмаття і сиділи в зогнилих кріслах, простягнувши білі руки та обхопивши блідими пальцями невидимі сфери. У білому волосі найстаршої жінки я роздивився тонкий металевий дротик, що вів до чорної деки на вкритому пилом столі. Ідентичні кабельки огортали черепи її доньки і онуки. Дротоголовці. На перший погляд інфосферна анорексія термінальної стадії. Хтось мав би регулярно приходити і годувати їх внутрішньовенно та змінювати їм за одяг, але страх війни, певно, розігнав усіх доглядачів. На сходах луною відбилися кроки. Я зачинив двері і пробіг іще два прольоти. Замкнуті кімнати, покинуті квартири і калюжі води, що набігла з-під розкритої дранки. Порожні ін'єктори флешбеку розкидані, наче розпиті пляшки, з-під алкоголки. Це поганий район, подумалося мені. На дах я вибіг, випереджаючи натовп на 10 кроків. Якщо цей тлум людей, жіночись за мною без свого гуру, і розгубив трохи бездумного шалу, то він таку втрату успішно компенсував іще на темних та клаустрофобних сходах. Вони вже навіть могли забути, навіщо переслідують мене, але від цієї думки не полегшало. У їхні руки мені, як і раніше, попадатися не кортіло. Рвучку зачинивши двері позаду, я пошукав замок або щось інше, чим можна було б їх забарикадувати. Бодай щось. Замка не знайшлося, нічого великого, що могло би перекрити їм прохід. Оскаженілий тупід звучав уже на останньому марші. Я розвернувся. На даху були мініатюрні тарілки для під'єднання до інфосфери, якими він поріс, немовби то вивернутими іржавими ржавими поганками, швурка, із розвішаним пранням, що його, здавалося, тут забули кілька років тому, зітліли трупики десятка голубів і антикварний вікінг-горизонт. Я кинувся до мт перш ніж натовп устиг добігти до дверей. Транспорт такий, хоч у музей. Брути голубиний послід повністю заліпили вітрове скло. Хтось познімав його рідні ротори і поставив замість них якісь дешеві агрегати з чорного ринку, що нізащо за що не пройшли б жодного тихогляду. Плексигласовий купол потік із чорнів у задній частині, ніби хтось його брав за мішень під час управління в лазерній стрільбі. Але тієї миті мене більше цікавило інше питання мт заводилася не доторком долоні, а звичайним ключем під давно поламаний замок. Я впав у курне крісло і спробував замкнути дверцята, але вони перехнябилися і лишилися прочиненими. Я не замислювався про свої невеликі шанси завести апарат, або ще менше знайти спільну мову з юрбою, коли та волочила мене вниз за собою. І це якщо вони просто не скинуть мене з даху. Я чув, як унизу на площі навісні натовп таривуть голоси. Першими на дах вискочили дебели чолов'яга у технарській спецівці кольору хакі, худорлявець у щонаймоднішому за мірками СТК матово-чорному костюмі, опасиста жінка, котра вимахувала чимось схожим на довгий гайковий ключ, і курпуделю зеленому строї учасника самооборони на Ренесанс-векторі. Я притримав дверцята відчиненими однією рукою, а іншою струмив командну мікрокарту Гледстон у стартовий монідиск. Акумулятор заскилив. Натужно завівся транзитний стартер. Я заплющив очі і загадав, аби всі електроланцюги живилися від сонячної енергії та були самовідновними. Кулаки гупали по даху, долоні ляпотіли по кровому орсклу вже майже під моїм носом, і хтось намагався ривком розчинити двері, попри всі мої зусилля, втримати їх на місці. Крики віддаленого натовпу нагадували фоновий шум океану. А от горлопани на даху більше скидалися на мартинів переростків. Підйомні електроланцюги спрацювали. Ротори здмухнули пил та голубиний послід на юрбу. Я струмив руку в омні контролер, потягнув важель назад і праворуч, відчув, як піднявся, здригнувся, просів і знову піднявся старенький горизонт. Я крутнув віраж над площою, ледве звертаючи увагу на пищання панелі з приладами та людину, яка телепалася, вчепившись за відчинені дверцята. Спікірувавши низенько над людьми та розгнівавши цим публіку, я, мимохідь, вишкірився коли побачив спроби Рейнольса, оратора церкви Ктеря, пригнутися. Набравши висоту над фонтаном, я круто розвернувся ліворуч. Виріскливий пасажир досі чіплявся за дверцята, але ті самі відвалилися, тому різниці не було ніякої. Перш ніж жертва із дверима рухнула з восьмиметрової висоти у воду, захлюпавши Рейнольса юрбу, я помітив, що то виявилася товстуха. МТшка різко набирала висоту, Даючи мені змогу послухати стогін її підйомників із чорного ринку, незгодних із таким рішенням. До хору застережних сигналів із панелі долучилися сердиті запити диспетчерської служби. Транспорт здригнувся, підкоряючись наказу правоохоронців, але я ще раз торкнувся мені диска своєю мікрокарткою і гойднувся, коли керування апаратом знову повернулося до важеля омніконтролера. Я летів над найстарішою і водночас найбіднішою частиною міста не підіймаючись високо над дахами та вихляючи поміж шпилів і веж із годинниками, щоб не втрапляти на радари. Щоб не втрапляти на радари. У нормальний день силовики диспетчерської служби з реактивними ранцями та на персональних екранольотах уже давно спікірували б на мене шуліками та зловили в спеціальну сітку. Проте з вигляду бунтівних мас на вулицях та поруч із телепортстанціями назвати цей день нормальним язик не повертався. Горизонт заходився мене попереджати про те, що летіти йому лишилося кілька секунд. Я відчув, як видихся правий ротор, і з нудотним креном завалилася набік. Я щосили крутив ОМНІ-контролер і тиснув ногою на дросельний регулятор, щоби посадити цю тарантайку на крихітну стоянку між каналом та великим закиптюженим будинком. Я перебував десь у 10 кілометрах від місця, де грейності розпалював публіку, тому на землі вже так страшно не було особливо враховуючи те, що іншого виходу на цю мить не існувало. Дещо заїскрило, заскриготів на розриві метал, полетіли друзки від заднього крила, захисного кожуха і передньої панелі. Апарат фактично розвалювався на очах. Остаточна я зупинився за два метри від стіни, що виходила на канал. Від вікна я йшов, намагаючись зберігати хоч якусь подобу спокою. Вулиці й досі перебували під владою людських мас. Тут іще натовп не вершив своїх справ, а на каналі було тісно від дрібних човників, тому я вирішив сховатися у найближчій громадській споруді. Нею виявився напівмузей, напівбібліотека, що також функціонував як архів. Мені заклад сподобався з першого погляду. А ще його запах. Тут спочивали тисячі друкованих книжок, чимало з яких направду були старі. А хіба існує в світі запах приємніший від аромату старих книжок? Я із стебюлем, розглядаючи назви та гадаючи, знайдує тут роботи салмудабривічині. Аж раптом до мене підійшов маленький зморшкуватий дідок у старомодному вовняному фібропластом костюмі. Пане. проказав він, ви так давно вже не вдостоювали мене честі свого товариства. Я кивнув, впевний, що я тут вперше ніколи не бачив цього чоловіка раніше. Три роки, правда? Щонайменше три роки. Як же летить час? Він промовляв майже пошепки, приглушеним тоном людини, котра. Більшість свого життя збула поміж книжок, але я не міг заперечити. У його голосі лунали нотки захвату. «Ви ж, напевно, одразу волієте пройти до колекції», – підступив він у сторону, пропускаючи мене вперед. «Так, ледве кивнув я, тільки після вас. Маленький дідок, я майже був певен, що це архіваріус, здається, зрадів, коли йому запропонували йти першим. Він безцільно торохтів про нові придбання, свіжі хвалебні відгуки, Відвідані науковці без мережі, а ми всі йшли про одну простору комнату з книжками за іншою, всі великі, багатостелажні сховища, суціль сокровений, облямований брунатним коридор із книжок, де наші кроки відлунювалися від далеких стін, складених їхніми томами. Під час нашої прогулянки ми більше нікого не зустріли. Ми перейшли кахляним місточком із кованими перилами, що пролягав над книжковим басейном, у якому голубі захисні поля. Берегли від атмосферної зуби, сувої, пергаменти, крихкі мапи, ілюміновані рукописи та стародавні комікси. Архіваріус відімкнув низенькі двері, грубші від більшості герметичних шлюзів, і ми опинилися в крихітній кімнатчині без вікон, де товсті гобелени частково прикривали алькови зі стародавніми книгами. На перському килимі з часів до стояв самотній шкіряний фотель, а в скляній вакуумній шасті зберігалося кілька фрагментів пергаменту. «Пане, і скоро виходить ваша книжка», – поцікавився дідок. «Що?» – відвернувся я від шавки. «Е, ні». Архіваріус торкнувся під своїм маленьким кулачком. «Ви вже пробачте мені, пане, за такі слова, але в тому разі це страшна втрата. Навіть за ті кілька розмов, що ми з вами вели протягом цих років, стало зрозуміло, що ви один із найкращих, якщо не найкращий, експерт по кітсу у мережі». Він зіткнув і відійшов. «Перепрошую за ці слова, пане». Усе гаразд. Я не зводив з нього погляду, несподівано збагнувши, з ким він мене переплутав і хто сюди навідувався. Хочете побути на самоті? Ну, якщо вам не складно. Архіваріус ледь вклонився і вийшов із кімнати, потягнувши за собою грубі двері так, що лишилася тільки крихітна шпаринка між ними та стіною. Єдиним джерелом світла тут були три лампи, вправно змонтовані на стелі. Ідеально для читання, але не настільки яскраво, Аби перебування тут здавалося чимось іншим от відвідин якогось християнського собору. Зі звуків я чув тільки все слабші даленіючі кроки бібліотекаря. Я підійшов до шафи і поклав руки на її краї, намагаючись не забруднити пальцями скла. Перший повернений кібрід Кітса Джоні, вочевидь, часто сюди приходив упродовж останніх років свого життя в мережі. Тепер я згадав, як про книгозбірню на Ренесанс Векторі якось згадувала у своїх розповідях Бронламія. Вона тут вистежила свого клієнта і коханця під час ранньої стадії розслідування його смерті. Вже згодом, коли його насправді вбили, якщо не брати до уваги персони, записаної в петлі Шрена, вона тут і сама побувала. Решті вона розповіла про дві поезії, які перший кібрид щоразу перечитував під час візитів сюди, намагаючись осягнути сенс свого існування. І смерті. Ті дві оригінальні рукописи зберігалися в цій шафці. Перша – досить таки нудотно солодкий, як на мене вірш про кохання, що починався з рядків, день проминув, а з ним і всі його розкоші. Друга поезія, на голову сильніша, хоч і не позбавлена романтичної похмурості цієї аж надто романтичної та похмурої доби. Оця рука, жива й гаряча, здатна до стиску дужого, Аби схолола в безмовності могили крижаній, вижалася б щодня, тобі й приймала тебе морозом у ночі. І ти, брату, всю серця кров дала, щоб знов червоне у мене в жилах потекло життя і заспокоїлось твоє сумління. Дивися ж, ось вона, я простягаю її до тебе. Бронламія сприйняла її фактично як послання мертвого коханця, батька її ще не народженої дитини до неї самої. Я витрічався на пергамент, Опустивши обличчя так низько, що мій подих затуманював вітрину. То не послання з іншого часу доброн, і навіть не сучасний авторові плач за фані моєю єдиною найдорожчою душею та жаданням. Я прикипів очима до вигорілих слів, охайного каліграфічного почерку, що його літери й досі можна було спокійно розібрати, попри безмір часу та еволюцію мови, і пригадав, як написав їх у грудні 1819 року надряпавши це уривок на сторінці сатиричної казки, яку тоді тільки почав про каптур і дзвіночки. Страхітливе безглуздя, яке цілком справедливо закинув після перших днів розваги, що принесло його складання. А от уривок із живою і гарячою рукою належав до тих поетичних ритмів, що обринять нерозв'язним акордом у думках, ваблячи до себе, до тих чорнил і пергаменту, на якому його виписано. У свою чергу, він насправді був відгуманом іще давнішого незадовільного рядка, 18-го або що, в моїй другій спробі переповісти історію падіння сонячного бога Гіперіона. Пам'ятаю першу версію, яку невагачість витягають на світ Божий, коли б і де б не перемивали моїх літературних кісточок, лишаючи їх усім на позір, ніби мощі необачного святого, запечатані в бетоні і склі під вівтарем красного слова. У першій версії йшлося. Хто живих засвідчить, хто не поет, той плодить мертві мрії. Бо кожен з нас, чия душа жива, хто мріяв і любив, хто мову материнську сотав ізмалку, врешті розповість про сни свої. А хто насправді він шалений чи поет, дізнаємось, коли оця рука з пером могильним стане прахом. Рукопись мені припав до вподоби. Мене манило притаманне йому відчуття переслідування та водночас його невловимості, і я би залюбки скористався у цією рукою з пиром могильним, навіть якби це вимагало додаткового редагування і додавання 14 рядків, до і без того занадто розлогового вступного пасажу першої пісні. Я відкинувся на спинку фотеля і опустив обличчя на руки. Я хлипав носом, не знаю чому, але припинити не міг. І ще довго по тому, як припинили бігти сльози, я там сидів і згадував. Одного разу, можливо через кілька годин, Іще звіддаля почулося відлуння кроків, які ввічливо зупинилися перед дверима маленької кімнатки. Хтось там постояв і знову пішов геть. Я зрозумів, що всі книжки в цих нішах – роботи містера Джона Кітса «П'яти футів вишки", як я колись написав. Джона Кіцца – поету-сухотника, на єдине прохання якого надгробок лишили без імені, написавши на ньому лише таке. Тут спочиває той, чиє ім'я записане на воді. Я не пішов дивитися на інші книжки, не пішов їх читати. Мені це було не потрібно. Самотній у тиші і мускусного запаху шкіри та древнього паперу бібліотеки, самотній у святилищі самого себе і водночас чужої людини, я заплющив очі. Я не спав. Я снив.